Hihetetlen gyorsasággal múlnak a napok. Hajnalok hajnalámmal valamikor 5 óra 7 perckor keltem. Küldtem a Szlazsánszki fejnek mindjárt egy étlapot, hogy itt a kefe Jancsim nem nagyon nehéz kitalálni, hogy mi minden szerepelhetne a civil apájában. Hét témát szoktunk feldolgozásra felajánlani a vendégeknek, küldtem hét témaajánlatot. Majd rövidesen kiderül, hogy mi tetszik meg a szerkesztő úrnak ebből... Aktiváció plusz erőszakosság néha eredmény szül. Minden azonáltal nem feltétlenül ajánlom mindenkinek ezt a módszert. Október 29-e Narcisz napja, ez egy hétfői nap, este fél nyolc. Ha november 12-én megoperálnak, akkor talán már alkalmas leszek arra, hogy november 19-én hétfőn Erzsébet Zsóka és Liza napján ismét legyen nagyon messziről jött ember, hozzátéve, hogy távol létem alatt egyébként a többiek vagy hogyha a Filipov kötélnek át, mert általában azt mondtam neki, hogy nem lesz több, szóval méltóan tudnának pótolni.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 Ami a telefonokat illeti, az hihetetlen érdeklődés nyilvánul meg a műsoram iránt, így aztán elmondom még egyszer az elérhetőségemet. 099 és 0636771161.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 Bakatos, úspán, jó a, fontos, a fontos megbeszélésről asszociáltam arra, hogy annak idején ugye sokat beszélgettél Lázár Jánossal, majd amikor miniszter lett, akkor közelben maradt, de most már nem miniszter a Lázár János, és hogy nem lesz -e újra beszélgetés sorozat vele. Beszélgetés sorozat nem, de van remény, a SMS-eztem vele, és ja. van remény, hogy 18 előtt megszólal, akkor van egy konferencia. De Lázár Jánosról nagyjából azt lehet elmondani e tekintetben, mint a honvédségnél a szabadságról. Igen. Te voltál katona? Én voltam, katona. Hogy És akkor hogyan Majd volt volna. a honvédségnél a szabadság? Mi volt a szabadság? Hát amiről az ember már hazament. Tehát Lázár Jánosról utólag lehet elmondani, hogy kötélnek állt,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 Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy hallom. Én is örültem, hogy hallottam. Szóval, hogyha eljutottunk az N betűhöz, akkor tegnap beszéltem Németh Sándorral, és nem kizárt, hogy lesz Német Sándor interjú, ami a Német Sándor interjút illeti, ott szintén csak Lázár Jánosra tudok utalni, és a szabadságra akkor volt az embernek Lázár János interjúja, ha már azt mondta, hogy köszönöm szépen.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 szabadság az akkor igaz, amikor már visszajöttem. Ó, jó, amikor jó, de nem Vissza, Igen, akkor visszament, így van. Bocsánat, rosszul mondtam. Én, oké, ember van. Igen, rossz volt az igen. A, a, a, a, igen, most belezavarodtam. Figyelem! Tegnap a Szió utcába egy mellék és rüvidel utána érkezett a piros, mert meg kellett állni a sornak. A sor az nem volt több, mint előttem két autó. Amikor a piroshoz, az első autóból kiúrít egy szemüleges vanút, és ítegett látja felé. is kiúrít, de nem a sofőr, hanem jobb voltam egy cekvénnyel, 110 kilós kigyugott, mit tudom ilyen hazan, és már indult a tetszegesség, de miután az alányok nem úgy alakultak, hogy az előző autó gondolta, visszaugrott az autó és a, ennek a kigyugt emberek már csak az a lehetőségem maradt, hogy ütölt az autó és útostam. És ezt említott, hogy mi van akkor, hogy jöttem valami olyan tetlegesség van, ami sérüléssel jár. Tehát ennyire ezt találódik ez a főkéntiség, a, a nagyképviség, meg ez a fajta őrültség, hogy már, már teljesen ide is kivetítik ez a problématon. Szóval, nagyon oké.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 Ha nem találják ki, akkor is történik majd valamit. Na jó, hát ha nem akarják kitalálni, akkor elmondom én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 Itt vagyunk a Budapest Rádió határában, Budapest Rádió ítézőjelben. Jó reggelt. Jó reggelt. Ezt vettem, mint főriess? De már elmondtam. Ja, bocsánat, pont lemaradtam akkor róla. köszönöm.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 061489099 és 063677161 lehetne U betű, de az U betűvel beszélek fél kilenc után. Milyen betű jön most? Nulat egy négy egy öt már 418. Milyen betű jön most? Továbbra is áll a kérdés. Milyen betű jön most? Nagyon jó, mert nincs is benne íjnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok a már gyermekvárosban helyreállt a fűtés tegnap. Nagyon szépen köszönöm. Ténylegesen. Ezt, ezt jelezték. Köszönöm szépen. Igen? Jó, a G-betű volt már? G-betű? g, Mi? g mint Gábor. g Gábor? Aha, igen. Az mihez kapcsolódna? Hát a betűket kérdezt, hogy ki jön még, kérdezkeződ. De a, mindegyik betűhöz fűződött valami, N-betűhöz fűződött. német Sándor, L-betűhöz fűződött. Lázár János, a G-betűhöz ki fűződne? Én gulyás várnám esetleg. De milyen apropóból? Nem tudom, én kérdezte a betűket, én mondanám a neveket, Jaj, akiket ha, Fölállom, Gulyás Gelgén nem szeremelel. került elő tegnap, küldtem neki sms referáltam neki az szabadság, eredményről. Fülies Baláshoz való eljutásomban Gulyás Gelgének elépületetlen érdemei vannak. De a következő betű nem G betű, hanem. Szabadság, szerelem, neked Na kedves VT, aki egyszer már kiabítottál engem, és igazad volt a műsorban, milyen betű jön most? Szerelmemért feláldozom, az életet. Szabadságért föláldozom szerelmemet. Szabadság Szerelem E kettő kell nekem Szabadság Jó reggelt! Jó reggelt! Tagányi vagyok, talán a V betű V betű? Miért? Hát, az intermondtál Zsolt miatt Nem, nem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 Jó reggelt, és ez a mint Az előző zene mennyiben van összes függésben csintalannal? Felmentem a válaszol. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. C gondolok. Ez így van. És mi mikor... kapcsolat? Rőre Gergelt. Így, így, így. Nézzék, én régen intéztem ki rohanást. Jó reggelt.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 baloldali publicistak baloldali tintába mártott tollaikkal azt írják, kacagva, nem kacagva, megfelelő rész aláhúzandó, hogy a forradalom felfajja a gyermekeit. Nem vagyok baloldali publicista. Nincs baloldali tintám. Prőleg Gergely Petőfi Irodalmi Múzeum beli tevékenységét szakmailag megítélni nem álmódomban.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 most úgy tűnik, hogy elbánik, elbánt Prőle Emberileg Emberileg, szakmailag még egyszer mondom, nem, mert ahhoz nem vagyok kompetens. Emberileg egy tízes skálán, tízesre áll, aki Prőle Gergely mellett, és minden, mind azok mellett, akik az elkövetkezendő időben egy úgynevezett kultúrharcnak lesznek az áldozatai,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 a sors és a nép nem feltétlenül ebben a sorrendben méltánylását és rokonszemvét nyerik el, miközben gyakorlatilag csak emberáldozatot mutatnak be a, képletes, a szóképletes értelmében. Hogy ismerem-e Prőle Gergelyt vagy sem, legyen ez az én titkom. Nem ez a meghatározó, és a további személyeknél sem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 Bűnei, rossz tevékenysége miatt bárkit lehet szankcionálni, és ennek a szankcionálásnak a legkülönbözőbb módjai vannak. Hogy egyéb irány szakmailag Prőle ergei -e arra, vagy kikényszerítette a feje valóitól azt, hogy őt szakmailag megfosszák attól a rangtól, amivel rendelkezik, ezt nem tudom megítelni.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 az a Friderikus féle módszer, amit én egyébként az ő sóműsoraiban szerettem, azt az életben sem szerettem, amikor valakit akarata ellenében, ellenére kátrányban megfürdetnek, és utána tolba empergetik. Nevetségessé teszik, megalázzák. Valakinek el kéne mondani a hatalomból, hogy mi a baj prőlegel, és ki kéne mondani fölötte a szentenciát. Az! hogy imáron hosszú hónapok sora óta különböző újságírók, de elsősorban Szakács Árpád és az ő orgánumát vezető, mármint ahova ír Gajdi ottó. meghurcolja ezt az embert. Miközben Gulyás Gergelytől kérdezik a kormányinfóna, hogy mi lesz? Prőle Gergely sorsa, amire azt mondja Lázár János után szabadallás péder.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 A jobb és a baloldalon is nagy terepet kapott a kultúrharc, mint a sajtóban megjelent, hogy leváltják Prőle Gergelyt, a Pető múzeum vezetőjét pont. Ez a kultúrharc, még egyszer mondom, egy mesterséges irritáció. Saját magamat nem fogom ismételni. Rétvári nem erősítette meg Prőle leváltását, mondván, ha lesz megállapodás, hogy micsoda megállapodás,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 azt nevezzük megállapodásnak, hogy leváltják a prőlét, vagy ott lesz majd a Káslernál, és mint egy ilyen szocialista világban, ahol annak idején, amikor Hárself megbüntette László Gyuri eltársat, akkor egyfelül megbüntette, kapott fegyelmét, majd azt mondta, hogy ez egyébként a jó munkája fejében elutazik Máltára. Mert ez így volt. Milyen megállapodás? Én még nem tudtam eddig, hogyha valakit leváltanak, az megállapodás. Márpedig lehet, hogy a megállapodás, akkor itt valami megbeszélés lesz, hogy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 majd bejelentik, ugyanakkor úgy nyilatkozott, ugyanakkor. Tehát most valami ellenkező tartalom kell, hogy legyen, hogy tiszteletben tartják a választók döntését, és azt szeretnék, hogy az embereknek a kultúrában legyen beleszólások. Azért, hogyha megkérdezték volna 2018. április 8-án az embereket, hogy más legyen a Petőf irodalmi Múzeum igazgatója, mint aki volt,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 hogy a forradalom felfalja gyermekeit, akkor ezzel szemben én azt mondom, nem a forradalom falja fel gyermekeit, hanem mi faljuk fel saját magunkat. Ne ugrálját te itt, hanem álljál be a 12 testre! Belt. 0614890999 és nulla 06 Ebben a csatában, ha Gajdics Otto, Szakács Árpád és Bayer Zsolt győz, mindannyian vesztünk.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 061489999 valamint 063677161.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 061 és 06 Jó reggelt kívánok! Én néhány évvel ezelőtt, egy évtizeddel ezelőtt egy UDI pénztárnak voltam, egy is tisztviselője öt, eh, részben. És, eh, és eh, amikor volt ez a megszüntetés és a nyomozás, és ez a hajci minden reggel, minden reggel kinéztem, és hogy ott lesz -e egy rendőrautó, autó, éppen elvisz, vagy nem, miközben semmi törvénytelen nem tettem el.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 Borzasztó érzés, és nagyon-nagyon-nagyon szolidális vagyok, főleg Erreg, Gergelyelszal, nekem nagyon szörnyű lett ez néhány hónap. Az ő történetének még nincs vége. Hogy volt a szüreg, Megállapodás, a megállapodás még nem jött létre. De micsoda, ha valakit leváltanak, azt megállapodásnak hívják? De tényleg, ez, ez mi? Ez van új világ? Európa csendes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 Ami lelket ad Emelje ez föl Lelkeinket Hogy mi vagyunk A lámpafény Mely amidőn A többi Alszik Jó legyed.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 és ha most itt nem ordítok és nem mondok szélsőséges gondolatokat az nem azt jelenti, hogy megöregettem 061489099 és 0636771161 9 percük maradt arra hogy elmondják mindazzal kapcsolatban a gondolataikat, amit én itt elmondtam vagy bármi másról minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás ez föl és a hagyott hangsúly az hagyott hangsúly lesz Nem mondok olyan mondatokat, mint amilyeneket régen mondtam 061-489-099-9 És 0636 hat Figyelek, ha van mire Ég a sötétség Éjjelén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 Azt gondolhatnád fönn az égben, hogy elenyézed a világ, te reánk, te szabadság, ismerd meg mostan népedet! Semmer adni Mi virrel áldozunk neked Vagy kell -e még több Hogy áldásod Ne érdemetlen szálljon rá! korban mi utolsó, egyetlen híveit valánk! 061 valamint nullehat Hat percük maradt. Egy gondolat bánt engemet, Ágyban párnák közt halni meg, Lassan hervadni el, mint a virág, Amelyen titkos féreg fog elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll. Ne íj, halált adj, Istenem! Ne íj, halált adj én nekem! Öt perc múlva lesz. Nyolc óra. обучение És majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes lassú gyászenével, hát akkor maradjunk És abban, hogy köszöntöm figyelmüket. figyelmüket kíséretével a hősöket, Van Benedek van olyan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 holnap aztán a New York times olvashatjuk vissza a saját beszélgetésünket, ami a tekintetben, tehát én azt gondolom, hogy és ezt mindannyian tudjuk, függetve attól, hogy nem ennek megfelelően alakulnak a hétköznapok, és hogy mi lesz a vég, azt senki nem tudja, csak, csak van egy elképzelés, hogy a végeredménynek elvileg vissza kéne igazolni az egészet, és mindenkinek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 és üzemeltető énni alakul. át. ezek azért nyilván szakmai kérdések, amiről érdemes itt a rádióban is beszélni, de ez az egyik legizgalmasabb kihívás, mert gyakorlatilag Magyarországon nagyon kevesen vannak, akik ilyen felhatalmat e, De ez nem vonatkozik minden intézményre, ugye? Vagy minden intézményre vonatkozik? Nem. Ez minden intézményre vonatkozik. A múzeumokra is? Tehát a múzeumok maguk gyakorlatilag az újonnan létrejövő épületekben, ha úgy tetszik, fognak megjelenni. Ez nyilván egy jogi... konstrukció. iparművészeti múzeum az emmi? Egy iparművészeti múzeum az emmi, iparművészeti, iparművészeti múzeum pont nem épül a Városliges no, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem, és a szépművészeti múzeum az viszont Városliges Zrt. Nem, ugye itt uh, bele kell mennünk akkor egy picit uh, jogi fejtegetésben, tehát az ingatlanoknak a tulajdonjoga az a magyar állami, Igen. A kert az egyébként osztatlan közös tulajdon, Igen. maga a park, hiszen abban a főváros ö, és a magyar állam mellett még is ö, minimálisan tulajdonos. De a vagyonkezelői jogok, ami a leginkább talán aként írhatók le, hogy a ö, ténylegesen birtokló és egyébként tulajdonos az okosítványokkal bíró ö, szereplő, ez a városliget ZRT. Tehát a vagyonkezelő. Az De a, a, a Szép Művészeti Lekt. Múzeum esetén is? A Szép Művészeti Múzeum esetén nem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 a kultúrpolitikai harc indul el arról, hogy ott ki milyen mértékben lehet, vagy lesz majd jelen, az valami egészen elképesztő. Ezt csak úgy zárójelben mondtam. Hát ezek mindig izgalmas lérek, de visszatérve az eredeti kérdése, tehát ennek a koncentrikus körhalmaznak a közepén mondjuk a Magyar Zeneházát érdemes elképzelni. Egy picit kiébb található mondjuk a Néprajzi Múzeum, vagy a Galéria, vagy az Innováció háza,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 a háznak az üzemeltetési és vagyonkezelési feladatai azok a Városliget Vrt-nél vannak, a Nétrajzi Múzeum pedig beköltözik ezekbe. a. Jó, akkor ezek szint kivétel a Szépművészeti Múzeum, gondolom kivétel lesz az állatkert, a Széchenyi Fürdő. Ez, ez még egyelkíjebb lévő kör, ugye a Szépművészeti Múzeum van még egyelkíjebb, mert azt azért nyilván van egy komoly szinergia már csak a Szépművészeti Múzeum és a galériának a közös fenntartói e, működése miatt, még egy ilyen van valóban. A a jól beszélsz, tehát hogy a szép a... művészeti múzeum az nem fog hozzátok tartozni, de a Nemzeti Galéria viszont igen? Az épület vagyunk Úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy. úgy. Így van, így van. De abban akkor ezek szerint az két különböző megítélés alá fog esni? Két különböző jogi konstrukcióban okay. ö, jött létre. De az, végeredmény... nem kizárt, az nem kizárt, hogyha elkészül, akkor egy lesz a jogi konstrukció, csak legfeljebb most különbözik.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 a Szépművészeti Múzeum is, és épül fel okay. a nemzeti karriája akkor is. Tegyünk egy gondolatjelet, neked arra nézve vannak számaid, mert azt feltételezem, hogy vannak, vagy kellene, hogy legyenek, függetlenül, hogy ezeket megmondod de vagy sem, nem fogom belület kiverni. Hogy egyébként majd 2021-ben, vagy 2022-ben, amikor az egész kész lesz, akkor majd a Város SZRT-nek függvényében vagy nem fügvényében annak, hogy milyen mértékben számolhat a látogatói bevételekkel. Tehát, hogy a városleg ezért mennyi pénzzel kell rendelkeznie ahhoz, hogy ezt az izét, ezt az egészet fenntartsa? Nyilván vannak erre előzetes előzetes számok, azért nagyon fontos látni.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 a Városligetből elindulni az idei évben, a tavalyi évben még pont megtudtuk találni a a helyszínét,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 Én elismerem, hogy ebben vannak olyan időpillanatok, amikor kompromisszumokat kell kötni, és csak szűkös vényeken közelíthetőek meg bizonyos nagy részek. Nekem is ö, ö, nagyobb öröm lenne, hogyha mondjuk a sporttája vagy a kutyás élményparkot már az a környezet lennék körbe, ami jövő nyáron, illetve jövő ősszel körbe fogja venni, de tudomásul kell venni, hogy a beruházás az egy olyan természetű állatfaj, ami bizonyos időigénnyel bír. A még nálunk sincsen, nem tudjuk az egy éjszaka alatt megküvelni. A közelmúlt híra volt az, hogy egyedül a budapesti távhőszolgáltató zértéttett ajánlatot a városligedben meglévő és megépülő épületek távhűtéséhez és távhűtéséhez szükséges és energiára, de érvénytelen lett. Miért?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 őszén is csak ugyanezt a lemez tudják föltenni, ez azt jelenti, hogy minden egyéb kérdése teljes egészében elégedettek. De viccet félretéve nem tudom elégször elmondani. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy természetesen a Városligetben semmilyen egészségre veszélyes azbest, vagy azbest kérdés ez nincsen. Minden mentesítés, minden a jogszabály előírásoknak megfelelően történik,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 hogy azért fölhívja mindenkinek a figyelmét, aki az azbest szóval viccelődni próbál, vagy ezzel próbál hangulatot terjeszteni, mindegy, hogy szakmai vagy politikai alapon, hogy azért a büntető törvénykönyv büntetőtörvénykönyv szabadságvesztéssel fenyegeti mindazokat, akik rémhírt terjesztenek. Tehát itt van előttem, direkt megnéztem most neked a, a, a BTK-nak a 338. paragrafusát, aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híresztel,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 ami egyébként ezeket, ezt az elavult technológiát kicseréli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben a műsorban is utoljára beszéltünk erről a kérdésről, nem szeretnék többet az azbezt beszélni, szeretnék mindenkit megnyugtatni. A Városliget egyébként teljesen egészséges, és szeretném felhívni azon kiváló uh, rémírterjesztőknek a figyelmét, akik egyébként életvitelszerűen kint élnek a Városligetben, hogy akkor most, ha azbesz beszély lenne, akkor vajon miért látogatják ők a ligetet? Úgyhogy elég diffúz és konfúz az az egész szituáció. Szerintem nem érdemes ezzel a kérdéssel többet foglalkozni. A vagyok, hogy akkor ezzel itt most fejezzük is be a mai... Most ezt nem mondom végén, mert amit annak idején talán Tulutowski tanárul mondott az apácai gimnáziumban, hogyha most pontosan azt idézem, akkor az a mai politikai korrektségben nem fér be. Tehát egészen hihetetlen dolgok vannak. Tehát annak idején a magyar rádióban is voltak olyan kifejezések, amelyeket ott köszájon forogtak, de ma, hogyha itt beidézném őket, akkor pillanatok alatt olyan kontextusba kerülnék, amit be nem szeretnék kerülni. A jövő héten vagy?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 karácsonya uh, előtt már egy karácsonyi koncertre a hallgatókat és a uh, téged is meg fogunk tudni hívni. Uh, viccet féletével a kivitelező 540 napra vállalta a kivitelezését, elkészül a ház 2019-éjt. -e. Ezeknek mind van olyan szerződés, hogy egyébként mivel jár, hogyha valaki késedelembe esik? Természet. Természetesen igen, természetesen igen, tehát e, ezek professzionálisan megkötött szerződések. 19 év végére, 20 év elejére a ház elkészül, ezt követően e, indul el a kiállítás. A Néprajzi múzeum, múzeum, múzeum követi az ütemtervet? A Néprajzi Múzeum követi az ütemtervet, igen. Jó, tehát te nagyjából abban bízol, hogy azok az időpontok, amelyek ezértnek az átadását illeti, azokat a, várost, azokat a kivitelezők tartani fogják. Az UMRK tekintetében tartottuk, az Olopálmeház tekintetében az év és jövő év eleje az elkészültre a teljes, teljes egészében tartott, ugye ez már elég közel van ahhoz, hogy azt tudom mondani, hogy itt e, tartjuk az ütemtervet, a mélygarázsnál és az Olopálmeháznál is egyelőre ütemtervszerűen vagy is halad. A magyar zeneházánál ugye még nem igazán tudom megmondani, mert uh, nem egész egy hónapja adtuk vállalkozásba a kérdés, de azt látom, hogy egyelőre uh, ugye itt napi ütemtervek vannak, tehát akkor, amikor mi leszerződünk, pontosan látjuk, hogy melyik napon milyen munkálatok fognak zajlani. Uh, amit én látok itt a napi riportokban, az az, hogy egyelőre ott is ütemezetten haladnak a És munkálatok. És a bán pedig rövidesen táncra perdül, ami a Lendő Múzeumát illeti, hiszen az október végén, ha minden igaz, akkor elkezdi azt a működését, amit eddig az átépítés miatt nem tudott végezni. Köszönöm. Ez egyik legizgalmasabb pillanat lesz a Liget Budapest programjában, amikor az első megújuló nagy intézményünk kibutja a kapuját e, október 30-át követően, úgyhogy e, nagy izgalommal várjuk, de szerintem nálunk még nagyobb izgalommal várják azok, akik látogatóként jönnek majd el a megújuló szépművészeti múzeumba. Köszönöm a rendelkezésre Alast. Jövő héten beszélünk, köszönöm. Így. Köszönöm szépen. Önök Györgyevics is hallották.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 Nagyon ritkán. Konkrétan a szidet nem néztem vissza, és csak a reakciókat is nem. Először is ugye arról volt szó, hogy két hét múlva beszélgetünk, de hát szerintem tökörúgja magát az a műsorvezető, aki tartja a műsorrendet, miközben valami alapvetően másféleképpen alakul. Mi történt ahogy meg tudtam esektől tegnap a folyoson, hétfő reggel a fidesz vezetői nem tudom milyen ülésén, abban maradtak, hogy sajnos van, és az mégsem járja, hogyha én itt napokon keresztül azzal akciózok a sajtóba, hogy is felháborított dolog, hogy, hogy a argentini jelentés kapcsán az EU-képviselők nem szólhatnak hozzá, mert nem EU-s napi rend, aztán két szinténben kután is Máté, és volt, hogy bejelentette, hogy na hát, hogyha ennyire, az új hely, akkor jöjjön.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 a agymosás kapcsán, ahogy a veszélybe is elmondtam, zajlik, és az utolsó pillanatban, tehát valamikor két este döntöttek úgy, vagy lehet, hogy szerda reggel, hogy a miniszterelnök nem jön be, és nem ő képviseli a kormányt. Ennek nincsen mások, hát te vagy a kommunikáció szakember, én csak uh, politikusként sejtem. Ilyet akkor szokott ilyen döntést hozni egy politikai tím, amikor azt érzi, hogy uh, kezd tikissé tiki tiki válni a helyzet, védhetetlen. a parlament rendesülésén az... ez meg bekövetkezett. Tehát uh, mi a különbség? Nem jött, nem jött el, tehát innentől kezdve... Nem, de nem, hogy a parlament rendesülésen elhangzottak ilyen beszédek, tehát 24 vagy 48 óra ilyen... Nem, nem, nem, nem. Hát a miniszterelnök szájából nem. És mind a ketten tudjuk, hogy amikor a miniszterelnök emel meg egy témát, a miniszterelnök szól hozzá a parlamentbe, akkor azt a tévérádió vasalók mindenhol közvetíté és mindenki azzal foglalkozik. Azt gyanítjuk, hogy a Fidesz legszűkös stábja úgy döntött, hogy hogy hát inkább inkább a miniszterelnök ebből most kimarad, és kocsis Gergely szintjén, meg kocsis máté szintjén kezelték. Egyébként az ellenzéki frakciók hiánytalanul mindenki bent volt a teremben, és nagyon fegyelmetek. De ugye, mint ennek kétharmados többség tetsz? van, meglehetősen szellősek voltak a pacsonyok. <síthat> más a, a kormánypárból olyan nagyon sokan nem tartották fontosnak, hogy elmenjenek. A legegyenné sokan voltak, és aztán utána elszivárogtak. De hát nem is ez az érdekes, hanem azért látnot kellett volna rádi hallgatóknak mondom, hogy érdemes belenézni a felvételekbe, hogy egy-egy a Fideszes képviselőket hát mélyen megérintő ellenzéki hozzászólásnál bizony-bizony igencsak a padot nézték és a, a telefonjukat babrálták a képviselők. Ők is tudják, és akkor tájékoztassuk a nagy érdeműt keresztül, vagy most az éteren keresztül, hogy ők is tudják, hogy teljesen um, fals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 Ugye az általános indoklásában azt mondja, a migrációs válság az elmúlt időszak Európát ért kihívásai közül a legerősebb az európai határre, a kor, magyar kormány a migrációs válság kezdetőta azon az állásponton, hogy az ő ellenőrizetlen bevándorlás óriási kockázatot jelent majd. Később a magyarok támogatják ezeket az intézkedéseket. 2011-ben Magyar kormány egész országra konzultációs szervezet a bevándorlásról, amelyben több mint 1 millió állampolgár vetészt. 2016. októberi 3 ,3 millió magyar ember el az az Európai Bizottság által javasolt kötelező szétosztási mechanizmus, majd a 2010 es évi nemzeti konzultáció, 2018-as országgyűlési választások. Az Európa Parlament viszont ezeket az állampolgár vélemény nyilvánításokat nem vette figyelembe a legutóbbi döntésénél a szeptember 12-i plenáris ülésen, akkor benne vagy milyen szavazattal, elfogadta a tanácsot, az Európai Unió szóló hetes. Cikke első bekezdés megfelelő az unió alapértékeinek Magyarország által súlyos megsértése egyértelmű veszélynek megállapítására felszólító javaslatról szóló jelentés, az úgynevezett Szárenti jelentés. Mindenek előtt azért támadja Magyarországot, mert nem fogadott, de bevándorlókat, elutasította a kvótát, jogi határzárat hozott létre, büntethetővé tette a bevándorlás szervezését, sőt, a jelentés a védő magyar rendőröket támad H mellett is kiállt. Tehát ilyen részleteket is tartalmaz ez. Kis hát csak te... éppen nem erről szól a szarvenzini jelentést, tehát ennek semmire semmi köze, ahhoz a e, jogállamiságot sértő. E,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 ütés volt, amit a saját néppárti kollégáitól, a old, az Európai Jobboltaltól kapott. Egy, ugye te kést értél a legvégén, hogy ki mindenki szavazta meg. Az a beszéd, amit mondtál, annak ki volt a címzetje, és alapvetően mit akartál tudatni a kormánypártokkal, és még inkább a néppel? Ha meghallgattad, meg, akkor tulajdonképpen meg. Több -több. én sem a szárgentni jelentéssel foglalkoztam. Hiszen azt tud Berci frakcióvezető kivesészte az ő vezérszonoki hozzászólásába. Én nem akartam hangsúlyozni, és nagyon komolyan mondom, szerintem már erről már hogy nem vehetik el tőlem a magyarságomat, nem vehetik el tőlem, nem kérdőjelezhetik meg azt, hogy én is ennek a nemzetnek a része vagyok, csak azért, mert én normálítom, nem támogatom, és a politikáját mm -hmm. károsnak tartom, ezért én még nem vagyok hazáruló. És a beszéd igazából erről szólt, és ezért hoztam egy nagyon erős párhuzamot az elején, az ENSZ-ben zajló 1956. december és 62-1962 között zajló ENSZ külön, meg, az ENSZ kétrozott egy külön bizottságot, amely az 56-os forradalom embertelenségeit, megtorlásait elemezte. És abban a időben két annáig, akik felszólaltak az ENZ előtt és uh, példákat hoztak, hogy a hatalom milyen módon uh, sérti az, em az emberek jogait és uh, torolja a megazitvatos fordalom eseményeit, őket itthon az állampárt rögtön lehazáról uh, hát uh, láttak kert van a fideszes arcokat uh, nem tudtak óbígatni, ilyenkor ugye egy parlamenti műfajba szokás uh, kicsikét oda bekiabálni uh, tassolni, hogy itt hát, az elején volt mert szelfaprikáztam őket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 Miután konzekvens vagyok, és ugyanazt mondom, és próbálom sok helyen közvetíteni, ezért azt, abban bízom, hogy minden egyes alkalom, amiről megint tudunk beszélgetni, ami a Facebookon ott van, ami a híradókon megjelenik, az egyre több emberhez eljut, és legalább elgondolkodtatja őket, hogy valóban az Európai Unió a mi ellen fennünk? Valóban az Európai Uniónak kellene nekünk politikai diplomáciai nemben hadat üzenjünk. Nem inkább az egészségű problémái, nem inkább az itthoni kormányzás meglehetősen kétes hétköznapjai azok, amelyekkel fog lakozni a kormánynak. Nem is tudom, hogy melyik hozzászóló kivonta tegnap azt, hogy a normális országban a hatalom fél az állampolgáraitól, Magyarországon pedig az állampolgárok, mi magunk félünk a hatalomtól. Ez nem normális demokráciában. Eljön az idő, amikor egyszerűen a társadalom hirtelen megfordul,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 Akkor maradjunk annyiba, hogy ezt kezdjük levenni a napi 061 489 és 0636771161 bármilyen témában. A ti port emberek millióinak mindennapi érdekeit. És akkor még egy kérdés hagy tegyek fel. Önök szerint hazaárulás e? Amikor egy politikai vezető Brüsszelben. Nem itthon. Ott Brüsszelben, a saját párt a frakcióülésen Azt követeli. Görvegem kívánok! É, é, ideig, nem, ideig nem hallgattam a műsort, de most Új Helyp István, István Istvánnal beszélt. É, nem tudom, korábban volt ez szó a tegnapi parlamenti eseményekről. Bele tudtam nézni, és elég sok hozzátólást meg tudtam hallgatni.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 Jó az az reggelt! Jó reggelt! Ez az ország elveszett, ha ez a belső ellenzék, nincs tovább. Vége. Tehát nem látok, remény. Összeférnek. És akkor a harmadik kérdés, az európai kitekintés. Nem sok idő maradt a 15 percemből,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 061-489-0999 és 06 másodszor. homofóbis erőszakos, a pártvezetők eszemben bűszervezetben való részvétel miatt indult korábban eljárás, egyik önkéntesük pedig összefüggésben hozható egy görög előadó művész meggyilkolásával. Jussi Halla Aho, a Finnek pártjának képviselője, aki vállalta európa ellenes és rasszista, rasszista uszításáért a Finnek felső bíróság pénzműtetése ítélte elő akkor kapott egy percet mindenki az levez, előző levezető elnöktől, hagyj fejezem benne, 40 másodpercből be, be, beleférek. Köszönöm szépen. Auken a Holland Szélsőboldali Szabadság párt képviselője, akik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 Az Európa ellenes szélső jobb boldal vezető élet. Gratulálok önöknek. Mi viszont másik irányba viszük az országot. Köszönhet. 01489 0999367 161. Köregött!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 Amennyiben nem telefonálnak a hátralévő időben, azt a két interjút ismétlem meg, amely a múlt héten készült velük. 061 és 0636 és senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása. Nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk. 7 óra után dörö.fi Janos gmail.com Tessék! Jó reggelt kívánok! Hát ez egy hátborzsongatóan kiváló beszéd volt.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 E, azt is megtöltötte egy meglehetősen e, hangzatos címből, cimmel, szarból a várat. Igen, igen, igen. Kérdezték is többen itt a kollégák között, hogy biztos, de e, ugye a az írást, én az nem, nem akarom elvinni ebben a bulvár meg, hogy ez azért legyen, hogy rákattintsanak, de hogy e, a, mindenképpen szerettem volna, vagy szerettük volna, hogyha sok emberhez jutott az az információ, hogy azért ez az épület nem önmagában egy kereskedelmi hegység, és rajta tetején pedig egy kulturális hegység, hanem azért ez valóban az őkotudatosság jegyében épült, és persze nem akarom leelődni a point, olvassam mindenki a, a blogomot, az télen-nyáron általában olyan e, 20 és 24 fokos közötti, e, és ennek az úgynevezett hulladék hőjét használja föl az épület egy, egy ilyen, egy, egy hőközponton keresztül, mert nyilván nem a szennyvízon bevezetve az épületbe, hanem egy ilyen hőcserélős hőközponton keresztül. Ezzel a hulladékhővel hűtjük nyáron az épületet és hűtjük télen az épületet. Ez az egyik legjelentősebb környezetudatos daruházás ebben az épületben, de például ugye a hentesek miatt rengeteg hűtőkamra van.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 Melyiből fenntartása, az hogy alakul? Az áp fenntartása, az milyen terhet ró az önkormányzatra? Hát ezt, vannak rá előzetes számítások, de ugye azt mondták nekem a, a mérnökök, hogy...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 E, e, tehát eltház volt, tehát úgy látszik, hogy azért nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan e, e, mennének el az ilyen típusú előadásokra, úgyhogy ebbe a bérlet sorozatba belekerül például a Csámberskirály. De lesz Hernádi Juditnak önálló estje, e, és most nem fogom. Lesz az Excelius, mert Karminak Uránát fogjuk előadni. Úgyhogy nagyon színvonalas programok vannak. Én azt javaslom, hogy aki érdeklődik nem csak Újpestről, hanem akár a környékről vagy Budapestről, menjen el, keresse fel az honlapot. Hát nehézkes, tehát App4 event, ugye az angolból a négyet is kihasználva, vagy negyedik kerület, P, tehát UP, tehát App4 és Event event, mint esemény, App4 event. a végén akkor nem lesz polgármester, akkor majd ilyen programszervezőnek is jó lesz. Hát nem én szervezem a programokat, ugye egy elég komoly szakmai stáb rakja össze, ugye minden tekintetben Akkor programajánlónak szeretnék. Ja igen, igen, igen, majd elmegyek ilyen szóvű marketing, és nem tudom kinek, hogyha ha én, úgy adódik. Én, én, én beállok magám mellé, szépek leszünk ketten, mint szendvics emberek is. Hátunkon ez az ilyen ősi módszereket se szabad kihagyni. Mindent lehet, mindent. Minden csövön játszunk.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 több kerületet érintő a Dunapartra vonatkozó építési szabályzatokat fogadott el a fővárosi közgyűlés. A képviselők támogatták az 1341322 keleti partszakaszokra, valamint a népsziget területére vonatkozó Dunaparti építési szabályzatokat. Az újpesti 4. keleti partszakasz érintő terv szerint a palotai sziget belső területé és mintaberuházás épülhet, sportpályás, sport és rekreációs épületek, amelyekre összesen 10 a sporták igényének felelnek meg. Az épületek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 A, a tisztítóig tart egy ilyen félszigetszerű ö, természetvédelmi ö, terület, tehát árvízde, védett ártéri erdő pontosan fogalmazva. Egy nagyon szép és van benne, szerencsére nulla beépítéssel, viszont amikor alacsonyabb a vízzárás, akkor nagyon érdekes kis. Hát túrázat nem mar, azért az hosszabb, de a kirándulásokat, hogy sétákat lehet ott tenni az ártéri erdők összekusztaságán keresztül, és valóban ugye ettől északra van a Szent telep és a telep től keletre pedig van egy jelen pillanatban üresen álló rész, amelynek egyik része önkormányzati tulajdon, egy kisebb része, egy része még papíron és telekjogilag Dunameder, de hát ott most már, amióta a Szentvíztisztító működik, egyetlen egy csepp is sincsen, sőt, amikor árvíz van, akkor is száraz, mert hát nyilván, hogy a, ha az, az vizes lenne, akkor a Szentvíztisztítót is elmosta, az ár, az meg elég nagyik gebasz lenne, már nem, és így fogalmazok, és egy része pedig az FCM-nek a tulajdonában van, aki már kinyilvánította,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 és ahogy mondták, ilyen még nem is nagyon volt a történelme, úgy lesz, hogy mindig Újpest az úttör ezekben a történetekben, hogy egy jogilag Dunamederként és állami tulajdonban lévő és a vízügyi igazgatóság felügyelete alátartozó, de egyébként száraz területből hogyan lesz ténylegesen építési telek, ezen most egy jogát csapat dolgozik, hogy akkor ez hogyan és miként milyen törvény módosítással, milyen kormányhatározatban vagy hogyan vagy miként lehetne ezt megcsinálni,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 Az Árpád út az, azért más, mert az fővárosi tulajdon. Az eleve. Tehát nem, tehát nem csak fenntartásban a fővárosi feladat, hanem tulajdon a Oké, de, a hár, de, de bármi, ami a metrópótlással volt kapcsolatos, hasonló problémákat nem vetett fel ezek szerint Újpestet? Hát abban tekintetben igen, hogy az Árpád út eleve sem volt. Azt értem, de, de olyan út, ami egyébként nem a fővárosi volt. Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö hogy is nézzük, hogy az Árpád úton fordul vissza, ott kialakított egy idejénk buszvégállomást, a, a betétjárat pedig itt a városház előtt fordulnak, meg az ispán úton van, ami szintén. Egy rád. másik kerület polgármester azt mondta, hogy jól beszélt, és nem kellett volna ennél többet mondani. Látja, hogy a ja. fővárosi közgyűlést itt <gül> <gül> Még egy ez a Budapest rádió. Jövő héten találkozom a Füriessel, ha lenne ja. mondja.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 Ez a szeptember végi káposztás megyer farkas erdvés környékén lévő futó- és kerékpáros verseny. És utána a délután is esti programként. Igen, meg van véradás és van minden, ami szemszegőt. Igen, ez a hagyományos programunk, tehát szombaton reggel minifutással, aztán hosszabb távú futással, majd kerékpár. Hát versenyel tulajdonképpen, de inkább ez egy ilyen örömkerékpározás, összességében eddig a jelentkezők számmal meghaladta. A, a futók se... miért nem kapnak pólót? Miért nem kapnak? Igen. Valaki ezt kérdezi, hogy miért nem kapnak Nem, én, én, ide van írva, Igen? a kutyás futás kivételével minden benevezett résztvevő emblémázott pólót kap. A kutyás futók miért nem kapnak? Azért mert lehet, hogy ők a, a szervezők ott ugye a Rex állatszigettel közösen csinálják, és lehet, hogy tőlük van is sekszös pótok. Hát azt gondoltam, hogy van ez valami a kérdés, és erre nem fog tenni válaszolni, de most erre is tudod. Igen. Jó. De, hogy mondjam, 95%-os megbízhatóságban a ebben a tekintetben, de utána Jó. fogok kérdezni. Mindig, mindig, ezeken az eseményekben minden résztvevő szokott kapni valamit. És nem csak pólót kapnak, hanem utána ugye, futás után üdítőt, vizet. Vagy vagy, vagy, vagy, az idő ötlenyot. azt hiszem, hogy nem lesz rossz, bár hétvégére megint valami hűlést mondtak. Hát a hideggel nincsen baj, mert ruházva lehet fölvenni, meg meg, meg meg futni, lehet hűvösben is, eső ne legyen. Helyileg hol leszünk, különös tekintettel arra, illetve lesznek, mert én nem leszek ott, hogy ugye azok, akik arra felé közlekednek, most a teljes szöveget nem fogom felolvasni, és szerintem ember nincs, aki ez iránt így érdeklődik, de azért lesznek sokan valószínűleg, akik a újpesti futó- és kerékpáros fesztivál megrendezése miatt bizonyos utcákat nem podnak tudni használni. Ezeket pedig a hollapon megtalálják, hogy 29-én milyen forgalomkorlátozásokra kerül majd sor. Részleges és időszakos lezárások lesznek, de... de délelőtt vannak zömében, 8 és 14 van, óra között van, a leghosszabb, a többi pedig általában 10 és fél 2, vagy fél 1 között.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 hogy mennyire van az optimizmusom, de, de én azt gondolom, hogy van, van olyan típusú megoldás. Önnek ugye hivatal, hivatalból kell ezt a hangot megütni, mert csak polgármester és a 18. keleti lakóknak az érdekeit kell képviselni, ugye arról van szó, hogy a légi légiforgalom adódó zajra eddig is panaszkodtak a kerület lakói, de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 a Rákus-hegyhez közelebb lévő kettes. Jó, most már felkeltette az érdeklődésemet, azért van valami nevük egyébként, hogy Katika és Borika, vagy mi? Pálya végeket neveznek el, és le és felszállási iránytól függően left, illetve right, tehát hm. L és R névvel okay. illetik őket, attól függően, hogy le vagy fel. És sokkal jobb lett volna, hogy és Juliska, de most már mindegy. Igen, menjünk tovább. Igen. Csak úgy nem értik meg az emberek, a nehezebbre nem lehet megérteni. Meg Ezzel értik. a terményi technikusztal magyarázom. Oké. Okay. És ez a két, ez a két futópálya, ez eddig úgy működött, hogy a, a fő irány, vagy a, a, a, az alap éghajlati, illetve időjárási viszonyoknak megfelelő irány úgy néz ki, hogy az agglomeráció felől uh -huh. a kettes pálya, tehát a Rákosteg uh -huh. felé lévő pályán szállnak le a gépek, és... Budapest felé szállnak föl az egyes pálya végről a gépek. Uh -huh. Ez volt eddig, de úgy, hogy az egyes pálya végről, amikor elindultak felfelé, akkor körülbelül 18 fokkal jobbra, azaz észak-északnyugati irányban eltértek a normális a pálya irány párhuzamosától. Így gyakorlatilag kifordultak Erzsébet Béla telep és a Erzsébet Péla tele szélső házához képest 6-7-800 méter távolságra repültek el. Tudom, hogy nem mindenkivel van szerződésem, de ki fölé fordultak ezáltal? Ö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 Ez a a egy biztonsági szempontja. szempont. Ez egy biztonsági szempont, ami azt jelenti. Hogy attól, a... hogy ezt egyébként a légirányítók itt Magyarországon meg tudták eddig oldani. Így van, függetlenül attól, hogy meg tudták-e oldani, vagy nem. Ez egy szabályozás, mm -hmm. amelyik repülő, és ezt ugye az Európai Unió irányítként elfogadta, és kiadta idézőjelben, parancsba az összes Európai Unió területén működő repülőtérnek, illetve egész pontosan légi közlekedési irányító hatóságnak, hogy ezt be kell építenie a felszállási terveket. És mert ugye a kifutó a párhuzamosságán változtatni nagyon nehéz, vagy legalábbis nagyon költséges, ez ezek szerint alapvető változást okozott a repülőtér életében. Így van, mert innentől fogva párhuzamosan le az egyes és a kettes pályán használhat, tehát úgyhogy a kettesen agglomeráció irányából leszárunk, egyes pályán város irányából felszállunk, csak akkor lehet, hogyha a város irányba való felszállás Éppen 13 fokos eltér, eltérítése, vagy 15 és 20 fok közötti eltérítése az megszűnik. Rendben van, akkor ezen a bonyolult, de számomra mégis érthető dolgon, ez meglepő. Túlestünk, azt árulja el nekem, hogy ez valami egészen borzalmas plusz terhet jelent azoknak, akik egyébként hallottak zaj, de nem állandóan? Tehát ez egy, ez egy tartalmát tekintve lett, tehát folyamatosává, vagy pedig a, a mértéke is nőtt? Na, azt azért tudni kell ebben a helyzetben, hogy alapvetően, ebben az, ebben az alapvető helyzetben, de alapvető változás után, ugye ez a, ez a normál állapot, de a normál állapotot ugye érzékelte valamilyen módon a hatóság, hogy ezért ez mégsem lesz minden tekintetben jó, ezért megpróbált olyan könnyítéseket tenni, hogy ha az időjárási helyzet megengedi, igen. Euh, akkor ezt a korábbi normál helyzetet megfordítják Jezus és mit, megpróbálják euh, az agglomeráció irányába euh, el, felszállásra kényszeríteni uh -huh. a, gépeket, irányítani a gépeket, és a gépeket a város felől. Ugyanis a leszállás, az inkább egy sikló uh -huh. mozgás, sokkal alacsonyabb hanghatással jár, mert a hajtott hajtómű teljesítmény alacsonyabb. A valójában a 18. nyolczerű az az érdekük, hogy egy jó idő legyen. Hát, nekünk egyfolytában az a az a, a érdekünk, hogy keleti észak-keleti szél fújjon, uh -huh. de semmiképpen sem nyugati. Hát ez, ez, uh, nagyon, ez nagyon kínos, ezt nem, hát, ez, tehát, ezt ez nem. Ez, ez az tudni. A helyzet, az, a helyzet, az a helyzet, hogy ez az az uralkodó szélirányjal előteljesen ellentétes. Főleg téli időszakban uh -huh. szokott lenni, amikor meg amúgy aminek is az ablakok az, a keleti. Aminek következtében az történik, hogy? Aminek következtében az történik, hogy a...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 ezek az emberek vagy elköltöznek a 6 és 8 között mondjuk van 35 40 felszálló gép, most ez 35 40 szer következik, azért azt gondolom, hogy ez egy, ez egy brutális változás a korábbi mennyi elmondani. idő után állítottak be ők önhöz? azt hát, Más a második nap, vagy a harmadik nap igen, a... nézzél, beleképzelni magam a helyzetükbe és csak azt tudom mondani, hogy nem szeretnék cserélni velük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 ez ezzel együtt. Én jó, és sok beszélne, sok az állja, eddig tökéletesen érted, de mit tud tenni? Tehát elkezd tárgyalni, de, de, de gondolom, hogy ez a, a, a, a, a repülőtérnek a keze azért nagyon mértékben meg van közvesen, mint hogy most kivívja ezer lakónak, vagy ki tudja hány lakónak, plusz az Uginak nem, nem, a jó nem indulatát. Nem a ennél, ennél egy kicsit bonyolult. Kötelezettség, szegés, minden van. Ne, ne, nem, a repülőtér, nem a repülőtér, ebben most a udalás, tehát nem a góra. Nem, a nem én ezt volnak a szabályozása. A de, de a kontrol... se tudja azt mondani, hogy Ugi úr, most már tényleg jutottunk odáig, de, akkor változtattunk. De, de, de van, van most én nem vagyok nyilván légi szakember, és már felvetettem olyan megoldási javaslatokat és lehetőségeket, amelyek egyébként már rövid távon jelentős. Jó, most arról beszéljünk egy két, hogy ez több mint egy de, hónapja így van permanensen. Augustus 16 óta így Igen. van. De nem permanensen, mert hogyha az egyes a, pályán okay. például karbantartás ha az egyes pályán valamilyen módon nem lehet az egyes pályán, vagy a hatály, szélirány az, jó. Vagy a szélirány megfelelő. tehát nincs... Jó, csak lakó legyen a nincs, talpán, aki mindezt a, ké, a két szempontot minden nap számításba veszi, persze, akkor, amikor persze. a programját tervezi. Persze, én nagy, egy nagyon érdekes dolgot mondok. Én nagyon Mondja. érdekes dolgot mondok. A talpánál érdekesebb lesz, mint amit eddig mondott, azt nehezen tovább elképzelni, de figyeljenek. Abban az iskolában, ahol a, ami ennek a telepnek az érintett települése volt egy szabattéri tanévmito.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 A város felé, Önök ebbe teljesen igaza van, de aztán ne? kialakul egy olyan reflex az emberben, uh...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 tigetelési, ö, ablakcsere, minden egyéb munkákat. Hát én ahogy az amiket... elmúlt időt ö, ta, láttam, ezt azért inkább meg fogják oldani, mert számunkra ez az egyszerűbb semmint semmit. Hát az egy, az egy óriási kiadás a repülőtének is. Tehát, mert ő a ahhoz képest, mint amekkorák a bevételei, ahhoz képest elenyészők. Hát azért azt mondom, hogy most hirtelennyében csak nálunk Erzsébet Béla telepen egy ilyen másfél millió forintos többletköltséget ráteszünk 5-600 ingatlanra. Hát a, nem mondom azt, hogy morsika, a mint amit Stadler József mondotta a milliárdra, de attól tartok, hogy a hogy egyrészt lenyeri a repülőtér, másrészt ki tudja, hogy milyen áremeléssel fogja majd ezt kompenzálni. Sose fogják megmondani, hogy emiatt. Hát jó, nyilván, de akkor is azért ezeket a forrásokat, tovább, nyilván brutálisan... Azon kívül, az... amit ön eddig tárgyalt, és amit teljesen épp elmélyűen elmondott, ha bárki kérdezni, akár ezügyben, vagy bármi másikben, akkor hajrá, azon kívül önnek még milyen van? Én azt tudom tenni, és éppen most pont ma... 11 órakor fogok egy ilyen demonstratív ö, ö, megjelenést tenni a körbányai kollégáinkkal együtt, akiknek szintén hátrányosan érinti ez az óját. Úgygia hogy tud demonstratívan megjelenni. Nagyobbakat lép, vagy hangosabban só Nem, nem, nem, nem Igen? egy. Egy. Ö, ö, egy ö, petíciót, egy kérést nyújtunk. Ö,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 Én azt tudom mondani, hogy volt olyan néni, akit én nagyon régóta ismerek a telepről, mind idős és igen, és nagyon, nagyon tehát mindig nagyon higgadt, nagyon, nagyon normálisan látni. Bárom a mondat második felét, igen? Konkrétan sírt. Azt mondta, hogy ő, ő itt nem tud élni. Tehát az hogy idős korára most hagyja itt a fájét, meg a növényeit itt ültetett, nevelgetett. Mondja, hogy ez, ez, ez most így működésképtelen. Ez a, ez, ez a kert. Tehát a, a, és ezért és egy egy idős ember számára az a környezet, amiben ő felnőtt, ahol, ő, ahol ezer emlék kötni a növényekhez. A, ez egy való megszólítás te... volt, hogy elment önhöz? Telefon, telefon. Ilyenkor telefon. gondolom, hogy, hogy nagyon kínosan érzi magát, próbálja megnyugtatni, de ugye ez, ez mitáll, ez nem omnipotens ennek következtében, hát nem tudja azt mondani, hogy ez holnapra megszűnik. E ezek, ezek, ezek, ezek rém kellemetlen helyzetek. egy érzelmileg nagyon nehéz megélni azt, hogy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 megligálni akarnám, de hát azért tényleg élít és, és napi szinten ezeket az externáliákat elszermedi e, több ezer ember. Tehát ezért ez, ez, ez, ez egészen más, mint amikor az ember vív a ügyében. De a földi ügyében ott, ott minden nap látja az ember, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, milyen lehetőségek vannak, e, apró lépésekben is lehet pici eredményeket elérni. Tehát ez, ez viszont egyik napról a másikra. Tehát, hogy augusztus 16-ig bevezették, aztán pont. És előtte ugye nem volt és nem mondták azt, ha, azt nekünk, hogy na akkor arra készüljünk, meg erre készüljünk. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy nagyon, ez egy nagyon kellemetlen. Ez egy nagyon kellemetlen szituáció. Igen, és akkor finoman fejeztük ki magunkat. Hát azt kell, hogy mondjam, bizonyos tekintetben, hogy talán a, a, a, a polgármesteri időszakonak az egyik leg. E, kellemetlenebb szituáció, és a leg, leginkább az az a, az az a, ez az a helyzet, amikor az ember tulajdonképpen egy olyan egy, egy ördög lakatnak a, a megoldását, vagy kinyitását próbálja keresni, aminek, aminek nagyon nehéz, több, több millió variáció kipróbálása után lehet esetleg megtalálni. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Lász, most ez egy komplet fejezet volt, most itt hirtelen másba nem kapnék bele. A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta.